Samboy Samboy <tossos> Bueno, vayamos con un poquía música y mm. eh, vamos a también falar con la siguiente convidada mm. que se deixa a ti Xulo que nos la presentes. Bueno, todos os nosos ouvintes xa teñen oído en algunha ocasión que, que falamos con ela, É eh, un fina casal de rei Fraga, que, que fina casal de rei, lóxicamente, de Pontevedra, que eu tive unha honra e o honor de, de estar con el elefíxeme de, de Kikarone ¿Ah? na, na, na cidade de Pontevedra, escritora, profesora, bueno, etnógrafa, tamén mm. escribiu de, de, de um, gastronomía, tamén... Mm. Pero últimamente eh, este presenta mm, una silla sí, ah. una academia a la academia galega ya real academia galega, ya, real academia galega ¿eh? sí, ya, y ya yo al mismo tiempo mm, sigue escribiendo paracativos para para nenos que, que a su especialidad eh. vamos mm. a, a felicitar a saludarla y eh, después dictamos por un trabajo traballín que acaba de, de publicar buenas tardes muy buenas tardes fina hola qué tal muy buenas tardes graciñas por atendernos por fina grazas a vos por convidarme eh, temos que felicitarte por ese traballiño novo que, que acabas de publicar, que ademais ten moito que ver co audiovisual, non? Eh, pois eh, refíreste a a Cadeles porque bueno. como os dous últimos foron os tres últimos sí. relacionados posca a música sí. sí. o último último de todos pois foi eh o de Mozart, sí. o de un xenio, na, un xenio, xenio na, da cidade do la, Sal. Da cidade sí. do Sal, claro. Ese, uh -huh. e, e, acompañada por, por Fran Alonso, por Monse Pena, Xose Cobas e Luis Soto, non? Cando e, a presentaxe. Cando fixemos unha das presentacións, presentación. aí estiveron todos, sí. Na... De feito, Xose Covas foi o ilustrador que fixo unhas excelentes un, uh -huh. un excelente traballo, a verdade, sí. porque conta doutra maneira uh -huh. e conta máis sen contradicir que é do que se trata. Como como ti, me parece que, que, que decías, dicías eh interpretarán fragmento do disco Mozart a galega. Eh si sí, no nesse libro hai unha novela a eh, infantil, juvenil é eh, dicir, creo que calquera que se queira chegar á biografía de Mozart, mm. tamén lle pode interesar teña a idade que teña mm -hmm. pero eh, hai unha novela cunha parte moi fantasiosa a da viaxe a Galicia de Mozart, mm. pero nacer naceu efectivamente a partir dun disco un disco eh, a, a cuxo, vamos, que foi idea de de eh, de Luis Soto mm. que é frautista na Real Filarmonía de Galicia ele apareceu-me na casa un día <risa> e eh, dixo mira, fixe unha cousa acabo de fundir os cuartetos de... para frauta e cordas de Mozart mm. con música popular galega como A Xaia de Carolina, Pousa Pousa e eh? un momento pensei que céntricos son este, este, estes artistas, vos menuda, men, vamos, menudo zafarrancho. Sí. Pero cando escoitei o disco, cando mo puxo na casa, e tiven a oportunidade de escoitalo, vin eh, can, canta arte e canto vo facer, había naquela música, porque eh, pasaba, dun dos cuartetos de Mozart a unha das cancións populares galegas uh -huh. e resulta que non notaba ruptura ninguna. Anda. Facío como se te fose levando por un río uh -huh. nunha balsa. É dicir, sin eh, sin rupturas de ningún tipo, como se formase parte da mesma música, como se fose Mozart que en inventase toda a peza, como a unha única peza. Uh -huh. Entón... Pareceu-me un reto bonito mm. o que me propuxo, que foi ti traerías a moza a Galicia. Escri... Escribiches, entón. Entón foi cando fixen a esa, esa novela, esa historia. O xenio da cidade do Sol, non? Do Sal, do Sal, de sal, de sal, sal, sal. porque ah. chamanlle Salzburgo polo Sal. Sí, sí, porque sí, sí, sí. dende ali comercializabase polo río Salaz, en barcas levábase o sal que extraían das montañas a uh -huh. diferentes lugares entón, de aí ven o nome entón, uh -huh. ele era o xenio e siguió a ser da uh -huh. cidade do sal Pois, felicitacións parabéns, moitos éxitos tese. e outro tamén, o Lingua Guapa cantos que contan, non? Si, sí, aí, aí o que pretendía pois era eh, intentar demostrar que en galego caben todas as músicas do mundo, uh -huh. eh, que se poden cantar ata as rancheiras. Uh -huh. Entón, eh, pois, aí participan tamén coros de Nenas e Nenos de Pontevedra, participa a, a Xove Orquestra Filarmónica de Pontevedra, Uxía que é esa cantante galega que en tanto admiro, uh -huh. unha das cancións tamén a interpreta ela, outra... Manuel de Felisa, Carai. outra Xoana, é eh, dicir un unhas xentes pues, máis reconhecidas e coñecidas bueno. e outras máis anónimas, pero cunha voz fabulosa. Bueno, eh, ah. creo que quedou un traballo bonito. Párceme que quedou un traballo decente, de feito quedou sin ser eh, sin estar eu metida no mundo da música, pois quedou finalista dos premios Martín Kodaks eh, ah, da música por algo pues, sería claro, claro, bueno, pois pues, como nós te entrevistamos e eh, como nós somos talismán, seguro que a mellor eh, dentro te, de pouco ten outro premio ten algún premio que te o mellor é o dos, leito, <risas> o dos lectores e o dos escoitantes se si eh, existe esa palabra pues, é dicir, das persoas que, que, que escoiten o disco e guste ou que lean os poemas e tamén lle digan cousas que os gusten A onde, onde poden dirixirse para poder mercálos? pois supoño que en calquera librería sí. un está na editorial Galaxia mm. eh, Lingua Guapa, Cantos que Contan está na editorial Galaxia eh, o de Mozart ou o Xenio da Cidade do Sal, sal. están Xerais mm -hmm. pero supoño que en calquera librería se poden encargar, vende mm. logo eu estaría encantada de que o descubre, de que os descubrisen. Claro que sí. Eh, seguro que estarás tamén participando en algunha que outra feira de libros por aí para asinando o, o ese libro-disco, non? Por suposto, por suposto que andamos, eh, vamos, en, en presentacións, claro. eh, en feiras que se tercen tamén e sobre todo pois tamén agora porque venen as vacacións, pero en colexos mm. tamén, si sí. ti, ti eres Efeito reclamada. E feito, facendo un gran labor o músico, Ajá. que está indo por min a moitos coles deixando a braiada, a rapazada, sí. cando ven que esas cancións que cantaban os seus pais, os seus avós mm. nas sobremesas, como a Lala das Mariñas, por exemplo, e resulta... Que, que un músico da Real filarmonía canta con eles, toca a Mozart e canta con eles esas cancións uh -huh. tan populares uh -huh. eh, creo que é unha maneira, ademais, de achegarse a música clásica uh -huh. eh, moi eh, uh -huh. moi seductora porque parte do, do moi popular do moi coñecido lévate da man, sen empuxar para nada uh -huh. No, e, e, e se diste que, que, que ten un fío condutor tan, tan feiticeiro que, que recolle a nosa música tradicional galega, pois lóxicamente pois, casi, casi non hai un impás entre a te clásica e a... a, a, a, a non, e, a, a, non, de feito, de feito trouxen de a Mozart, xa sabes que nos en Galicia non precisamos eh, de irnos ás Américas para uh -huh. o realismo máxico aquí uh -huh. temos lendas da Bondo sí. eh, que, que conforman ese noso realismo uh -huh. e de alguna desas lendas fun botando man para traer a Mozart a Galicia con 12 anos uh -huh. eh, partiu de Salzburgo no século XVIII uh -huh. e chegou a Galicia no século XX sen cambiar, perdón, 22. Mm. Perdón, Jesús. Non sei pero 21 anos 1922, estaba pensando. No século 21 sen vamos eh dunha maneira entre entre aspas crible. Claro. É dicir a magia existe, e se non abonda con que reparemos no que dito uh -huh. a San Andrés de Peixido. Eh. Uh -huh. Vai de morto que non foi De vivo, verdade? Si, sí, exactamente Pois hai moitas maneiras de traer a Mozart a Galicia Nos trouxémolo E claro, quedou un maravillado coas nosas músicas populares E foi cando eh, se supón, imaginamos Que puido compoñer fusionando con seus eh, cuartetos esa, Esas pezas que no libro presentamos No Tamén hai un código QR que se poden ver algunhas actuacións dos músicos. Uh -huh. eh, creo que está bastante completo eh, para pasar non só unha boa tarde, senón para que te vai acompañando pois nunha viaxe, por exemplo. Si. Pois etic, eres unha boa contadora, pois explicárllo eh, precisamente nesa nesa túa creatividade eh, claro. literaria. De verdade que vai bueno, ser unha cousa <ríe> fantástica seguro. Os, es, os os nenos teñen que, que estar, vamos, abraiados. Que quedo que uh, un momentiño San Andrés. Entonces, hai a, a anterior conversa tivemosla con Xesús Raba de Paredes, a que en ti coñeces moi ben, e eu uh, linche a el, unha cousa que ten re, moita relación co Co San Andrés. Mira, quédate aí San Andrés, que de mortos ou de vivos todos te viremos ver. <risos> aí está Pois aí estamos, na me galegos Un galego e unha galega na mesma onda si. Sí, sí. sí, sí, a mín maravillarame a, a biografía de, de Mozart mm. e, Mesmo de pequeno eh, que, que un neno tan pequeniño eh, Con seis aniños este percorrendo toda Europa Tocando nas mellores cortes europeas eh, Que sin ir á escola cos outros nenos nunca Eh, saiba tanto, eh, tanto de ciencias como de letras, por o mismo lia Shakespeare, eh, que sabía moito de matemáticas, que coñecía conhecía eh, que dominaba idiomas pero que non non moi imagino xogando na rúa uh -huh. por exemplo co arco ou coa buxaina como calquera outro neno uh -huh. imagino sempre como un un pouco exprimido por seu pai como era costume ademais na época sí, sí. na que había tanto neno prodixo algúns eran reais como a él uh -huh. e outros pois como fabricados dunha maneira postremenda atados e atado, si viviu sí. e, literalmente encerrado cando o arcedispo Xeixismundo eh, quería probar a ver se si era ele o seu pai o que compoñía Eh, pediulle que compuxese un oratorio espiritual e para iso con once aniños encerrou no baixo chave <risa> ata que rematou e despois, claro, exclamou aquilo de pois sí, que eres a galiña dos ovos de ouro de teus pais pero vivir iso tivo que ser terrible todos os concertos os domingos na casa o seu pai cobraba entrada e cada equis tempo entraba o xente diferente a uh -huh. tiña que ser unha explotación uh -huh. ao mesmo tempo total uh -huh. unha explotación que, que seguro que lle fixo daño hasta na, na propia no seu, no seu propio carácter ¿no? claro, eu eh? creo que si, sí, por iso tiña ese o que, bueno, por iso non sei se si era pero ter tiña ese síndrome que chaman eh, Tuaret eu sei que non ten paraxe, como diríamos sí, nós, sí, sí. que non para quieto de ninguna maneira, que está con... La... continuamente movéndose, que, ademais, eh, era como con, con unha inteligencia, un oído absoluto para a música, capaz de detectar calquera nota uh -huh. sen ter, para poder comparálas. Eh, ainda con todo iso, eh, eh, supoño Que, que viviu pois, con, con certos traumas e coma un, coma un neno toda a vida de feito era moi escatolóxico e iso claro aproveitar esa parte da súa biografía para contar aos nenos a, a infancia esas cousas a, pois gustan e é claro fanos rir pero o que aí se conta que en principio como anécdota o editor comentábame Eh, que, ah, mira, tibaxes boa idea utilizar iso do tema escatolóxico para atraer a infancia de cara a biografía de Mozart e tal e digo, non, non penses, non foi un invento ele era así claro, claro, claro. A, a, a él eh, a censura eh, proibiulle sacar a luz moitas obras que compoñía por, por ese matiz que tiña tan e eh, as veces pois, digamos que se pasaba sí. supeditado precisamente non como como estás comentando eu creo que era unha maneira de desafogar mm. tantísima tensión vivida sí. eh, a cotío mm -hmm. facía viaxes sin regresar a casa de anos mm -hmm. unha mm -hmm. durou tres anos logo enferma sí. enferma de varíola mm -hmm. eh, e seu pai E cando ainda non sabía que xa levaba o vecho no corpo uh -huh. fuxe con el rapidamente por Europa adiante para que non, non, non pillase enfermidades uh -huh. desesperado vamos, que viviu cousas uh, tremendas Ter terribles. e outras abraiantes sí, sí, pero nos disfrutamos e ti tamén o faz patente, disfrutamos coa súa música coa súa expresión musical que é a creatividade que ao mellor, pois, pues, esa condición humana tamén lle deu para poder facer, non? Pois sí, uh -huh. sí, de, de feito, eh, falando da condición humana, el polo visto, era unha persoa moi generosa uh -huh. De feito, a falta uh -huh. máxica, eh, din que a, a escribiu para regalarle a eh, compuxoa para regalarle a un amigo seu que tiña unha especie de teatriño humilde, eh, ía de pouca xente, entón, para atraer para que lle fose máis, e foi cando lle escribiu esa obra que lle chamaba má, é unha obra menor, un pouco sí, sí, sí. puxe en frauta de madeira outro pouco de ouro, mm -hmm. eh, resulta que xa ves a donde chegou a frauta máxica, mm -hmm. e a onde sigue chegando. Onde disfrutamos hoxe en día con ela, claro que sí. Bueno, tes ¿Te previsto tamén presentacións no, no, en algún sitio determinado, non? Bueno, fixemos algun xa en Pontevedra mm. e xa que xa sabes que todo comezou coa pandemia, de xeito, claro. o de lingua guapa non nos presentamos en ningures. Claro. Claro aí. Bueno. Aínda así, postira para adiante e eh, tapos estás moi ben. Este ah. sí, presentámolo eh, foi a primeira o, o, un dos primeiros atos públicos ainda con restricións en Pontevedra e de xeito mm -hmm. Lembro que quedara Foi no pazo da deputación Nese salón nobre tan bonito Ajá. E ainda así eh, Solo cabían 80 persoas E quedaron fora Outras tantas E logo presentámoslo en Santiago Na Coruña E ainda ímos presentálo na feira A máis próxima En Pontereas Na feira do libro E logo pos, seguiremos por aí eh, Porque hoxe as cousas son así ou dominas e gustache ou das redes para dende aí comunicarte co resto do mundo Ajá. ou tens que moverte porque parado as cousas cambiaron e, e non adoitamos chamar a porta de ninguén por moi boas cousas que haxa dentro hai que mostralas Ajá. entón, pois niso estamos bueno, eu tamén quero aproveitar a ocasión para felicitarte <coughs> perdón para peceritarte por unha por unha cousa que, que, que me fixo moitísima ilusión, Lela no nos diario ah. Ah. de verdade que bueno, unha araña eh, eh, unha araña vermelha unha, ar, a, enor, a min enorgulleceme bueno, pois uh, faime gran, grandioso para mi A ilusión que teño por, por verte e a ilusión que teño por, por, por, por falar de ti, pois pues para min faime moitísimo agarimo. Eh, de verdade que ese traballo para mi... A máis relación non, non é diario porque ademais cumpríase anos, non? Cumpríase unha, unha edición de, determinada, non? Dez anos de, de xornalismo en galego todo. Mm -hmm. E iso contraventa marea, a verdade, hai que celebralo e motivo pois, de esperanza para a lingua tamén uh -huh. pero non é fácil sobrevivir no. eh, pero, pero aí están si sí, a verdade é como para celebrar. Uh -huh. e bueno, conto che unha cousinha Mi... se me deixas claro. que me fai a mí moita ilusión Dime. porque falabades antes non me abades a Real Academia sí. hai unha páxina que se chama Primavera das Letras onde tende uh -huh. a Academia se pretende Pois manter como un fío Unha especie de cordón umbilical Ou de fío Coa xente miúda, coa xente nova mm. eh, Cos colegios coa xe, Cos rapaz, rapazas de, de primaria Mesmo de infantil mm. E unha cousa nova Que ímos facer en setembro Estará xa porque xa está grabada, É unha curta metraxe, Unha curta explicándolle explicando a infancia a formación da lingua galega uh -huh. porque o millor é certo que aunque son melindroso non podemos amar o que non coñecemos claro, está sabén que saibamos máis cousas dunha maneira pois eh, atractiva e fixemos unha curta metraxe na que os protagonistas son os nenos e as nenas e fixerono tamén Que agora están coa montaxe Estou desexando vela En setembro estrenaremos ah, Pois estaremos atentos eh, E eh, eh, faremos lle sí. a publicidade Que lle fa, que corresponde Polo menos na nosa humilde radio Tanto aquí como en, en, en Cornellá O xexa que estaremos moi atentos Ademais ti coidas moitísimo a, a relación cos cativos Posto que a tua creatividade Literaria vai moi relacionada Coa co infantil tamén Pois si sí. Aunque teño algunhas outras cousas que non, que non teñen directamente que ver éxi na maior parte e síntome é eh, plenamente realizada e feliz con iso é máis penso que todos os temas poden ser tratados a calquera idade O difícil é intentar facelo para saber comunicarte e achegarte porque as nenas os nenos son máis novos camín teño moi claro sí, pero, pero non menos inteligente Pero ti sabes sementar neles porque despois, porque te reclaman constantemente eu te, teño visto ou polo menos teño coñecido que muitísimos colexios te, te piden que vayas alí ou sea que mm, mm, ti sabes sementar Bueno, creo que lles debo case todo, todo non porque escribín eu pero chamanme escritora porque ele se é Lerling iso teño moi claro mm -hmm. bueno a sabe ti é Italo Calvino, eu leo logo ele escribe <risa> efectivamente <risa> bueno, eu, sí, eu leino nunha ocasión de ti que, que, que non houbo pandemia que fose capaz de, de ter as túas múltiples actividades que, que agroman espontáneas de ti vai ser facendo que se pode An caso vetes a vida párate tamén polo camiño de cando en vez, pero sí. párate, pero non deixas de encherte de, de experiencias eh? mm. e aí seguimos. Bueno, algunha que outra la bazada danos a, a vida, a natureza non i sí. sí, sí. pero pero que bueno, que, que ti aguantas ben e eu desexo que continues aguantándolas e que teñas moitísimo éxito en todo o que estás a facer. Por certo, que na na Real Academia tamén moitísimo eres politraballadora eh, fago traballo o que podo pero sei que xa ben me gustaría facer máis e saber máis tamén mm. pero se, sempre penso que a perfección está sei onde está pero é imposible a cagala, non son capaces tá sin un punto que se achega moi todo infinito. É lógico, sí, a perfección, é o que buscábamos a maior parte de xente, pero claro, achegar a ela é bastante difícil, si te has toda razón. Pero bueno, xente como a ti son as que temos que admirar e tela como referente para poder seguir lendo. Pois para min falar con vos é moi grato porque me me lembra a, aquel tempo en que cando fun aí eu recordos que teño pois, non poden ser mellores uh -huh. así que o algún día volvamos a facer algo eh, estás estás na lista eh, na, na, na xenda para poder <risas> n, para poder recuncar nese, nese humilde traballiño que hay, facemos hai moita xente en, en Galicia que podedes levar moita xente valiosísima eh, que está a facer cousas moi moi dignas eh moi de, con elas, abrir as portas de Galicia ao mundo, si que hai bueno, pero, xe che volvo a repetir, xe estea na lista conosco conlosco, eh, o mellor pois nunha ocasión próxima, pues, volveremos a convocarte con estar na lista, algo xe algo, xe no, pues, para min que... unha satisfacción grande Que gustar, é unha gratitud Gustaríanos que recuncaras E eh, eh, eh, eh, bueno, a, a ver si Nunas nun, datas próximas Somos capaces de, de convocarte De verdade que te agradecemos moitísimo Esta col colaboración de hoxe E desechamos moitísimos éxitos Con eses dos últimos traballos Tan feiticeiros Moitas grazas, pois cando que queirades aquí estamos. Moitas graciñas. Graciñas, hasta fertas. outro momento. como un avado sa <risa> sa con un apare. Más no baile, dixo en voz alta Si me gustan os homes é pola gaita É pola gaita, nena, é pola gaita Más no baile, dixo en voz alta Comín castañas asadas que viñeron de padrón E bebín hoja de bamió, e doe meu corazón, e doe meu corazón, e doe meu, do meu corazón, o min castañas asadas que vinieron de padrón. Basilis, alis, alis, alis, alis.